Priyas, good morning. Good morning. Good morning to you. Hello. Mërë mëgjes Ka në ardhur ata Morning oh. Shpelaret, mërë mëgjesi që të gjithve Mërë mëgjesi Nja sa të ten nga shpela i me voglë Rjetërës është në grotës kaj që Uh Uh, filloj më në fundë Mjë Mërë mëgjesi, zonja, sotrinjë është klub i mëgjesit Hapur edhe për dit në sotme Data 4 4. Mm -hmm. është 4 djetë orë Dita është martë 2018 D 2018, pa A është 2018 akoma? Viti i ndryshimit për pak. Është për sadjet. Wow. Jo, ma 2000. Ë? 2013 ishte. Ah, 2013. Viti ndryshimi. po flastim, a, i ndryshimit. Po flasim, ai po flet për uh, fushatë elektorale. Oj, oj, oj. Shumë herë tale. Ja më sku si slogane ato. 2013, viti i ndryshimit. A ju vitin për, uh, ndryshon, uh, fakt. Po, e Lezharnovat? Po, vërtet. Gjithsesi. Po ç'kemi njerëz si jeni ju, ë? Mirë mm, mm, shumë. Çfarë bëhet këtu tek Strafula. Skëndëshuar azhë. Shikoj që si kanë pikturuar, ka... është një skenë aty kur ti vrisje edhe. Po, vetëm ajo është. Është më e rëndësishme. I vetmi ndryshim. Bizon është ai? Bizon. Që po vret aty apo i duke mjel një lop. Nuk e famuta selbi. Ja, jo, po vra si bizon. <laughs> Ngriva kipshtarinin erin se nuk arrit ta shohësh në murin më të lartë të shpellës. Se disë se si sikë hipur deri atje për ta pikturuar. <laughs> Tanë. Po ngritaj atë. Kan përshtypjen që është edhe disa gjëra tjera për. Ajo ka qenë për të ngel aty një 87000 vjet, mbajmë mend po besa vetëm kur thiten lajme gjejn vizatime të njerëzve <laughs> do na qojë prehistorik normal se nuk e din që mjekra kështu e lën është mota e fundit ne ato lëkura rinj që janë në fakt peliche gnd <laughs> <laughs> mhm mm je aroma s'e mos e ditin ama ka di për emisionin sot gati gati, gati. Kemi shumë gjëra, gjithatë mbledhura në një zonë zotrin që quhet klubi i mësuesit et, uh, të është lakum, shum, uh, forma, një llokum. Jo, nuk ke si ta përshkruash në terma të forma, sa kam fjale. Është një llokum ku arrat janë vetë. Vetëm i ëh. Nëse do tishe arrore, të ishe njëra nga arrat e familjes Arrore. Njëri edhe këtu dua të fush që të sqaroj, unë nuk jam teknik i kësaj çështje, po flas lajthi, ta pa, fishiq uh -huh. arrat, uh, Bajamed eh uh, cashew si thonë kërca uh, uh, cashew si janë si për drethur kështu si si bebe kur janë mëshu shtatë vjeç ato janë cashew që në anglisht është të mirat ato të shtrenjta ëh uh -huh. cila do ishte nga nga familja arra on teach her a pleathy i lethi okay et shara po jo jo e pacare e pacare tu mund të shini mund të shpyllëi e pacare tu mundosh pak jo gati e vërtet ëh Dojt i kesh bajarmet e mira Ndo ishme nga këto arrat me kile Të qërruar <laughs> Ti do ishme arrat me kile e qërruar O, <laughs> u të presun sa të mëstu e, në kuptat E përte Po provoj që atë fundjavës në fakt se ne kishim një Në qeset madhe Që na kishin uh, dhën mm. Me ara, lajthi dhe bajamet Ca ishin të përzjera bashk Lajthi dhe bajamet, ishin të përzjera Arrat ishin oke okay. nuk, nuk ishpi në dojt Po ishin po, po, në faktis Theva sepse kishin gati po po shkonin me mua atje. Mhm. Mm e thash po i vijem një herë këtë gjë se duhet vën fresesa me koren pastaj. Ti mbyll. E pasi mora premtimin që do kisht e korend, e të kishte fresë me koren e mbyllëm atë punë. Por zbulova një çë që me bajamet, se kush të fal bajamet pa çara, siç ma thanë pastaj. Mhm. Mm Sestë se të bën në der. Vërtet. Po përse, përse e ke përësysh? Bajame dit kanë nga të të trash, po me zithë tyhen një afut shumë forët e <laughs> bëndë sopa. Mm. Kanë shumë punë. Mm -hmm. E kurdele e si bajame vëllë shumë. Të shgënjënë falë. Shushë, një orë e ta duke qarë bajame. Më falë, kom shiu poshë qarë bëndë të ndërka. Po nuk i qarë në dyshën me, ojlë ta. Aha, oke, oke. Që që këtë të kjo? Po më se vë flasë, si, për kom shiu tip, në tipë që i Komshiu i mbar ti thon dysheme. I fjërimit s'ka një komshilar nduket, a e keni? A ke vërtet? Ëh. Edhe ai thon arrat dysheme. Tah, duket sikur pa thën mm -hmm. kokën. Ëh. Hmm. Ndërsa s të pushh mi thën të shkalla. Oo, baba. Po pse jo në një tavolinë për shembull, që mund të jetë e përshtatshme pra. Po ti nuk, nuk e di. Tavolinë e pllak mermeri. Po ky do jetë misteri pra. Ku ju a thën arrat komshiu juve, Zoja e Zotrin. Tani ka edhe të qëruara. Në mund është në treguar, pak më qytet ruar duke paguar 200 lek më shumë Ti meni në që ruar, apër me sa duke dhe e qaj në olë të smilë kokjuve ku jo e qaj në qornë baklavash. Bën njëri më baklavash tho. Ja. Po. Si ja? Thonë mos e nuk bën. A bënë? Po, po, bën. Po sigurisht. Prit tash, ieri se jo të gjitha gratë droni. Mami jot don, o ke. Pjesa e mamës është. Sto them një sekond se për shembull kanë qenë në fisë për çka halla bën për dy tre veta. A jo më ja, ka i krajo ato tani. Sa e bën të mirë. Po pra. Jo, vazhdon, ndaj do të se traditë Sigurisht, po pra, bon, do të thënë se si si nuk bëjnë të gjitha. Janë ato ja, që shkuen bër. Disa që din ta bëjnë më mirë. Edhe ato bëjnë për më shumë se mm -hmm. një u shkohet me harxhet, me gjërat këtu. Është bër kështu. Pra bëhet akoma kjo, e nuk është se i dëm ngjitet turku. Ja. Okej. Okay. Dolkor. <laughs> Dua të marr pjesë në bërin e baklavës. Mirëmëngjes i zonjës Zotrin. Kjo është java e parë e dhjetorit. 78 minuta në këtë moment, data 4 është e martë, spakter siciri na tha. Unë jam dëndi të bashkë me ta Me më gjës Kemi dhe altinin Më gjësit Kemi dhe oltin madhje Me më gjësit Që është ara, tha jo vet, brëndan në një lokum Epo të një Many shades of black Qëtë kjo këngë është nga Adele de Raccoon Tours Go ahead, go ahead and smash it on the floor Take whatever's left and take it with you out the door See if I cry See if I shed a single sorry tear Can't say that's been that it's been alright No in fact it's been a wretched day for me Më gjithë dhe mishtë këni ardhur në klubin e më gjensit është jeri dhe një në cila në frimzon edhe përtit në sot më gjensit ka një shpreje mm -hmm. Jepi jeri A tërë shpreje që unë kam përsot është nga Bernard Melzer uh, Ka ishtë një person që punon të në radio në Philadelphia dhe ka pasur një emision nga viti 67 dhe 90 djetën Që titullohi What's Your Problem? Okay. Dhe shpreja është kjo Lumëturia është si një puthja Ju duhet të ndani për të shijuar atë Hmmmm Wow Timuririri, lumëturia është si një puthje Mhm, mm ju, ju duhet të ndani për të shijuar atë Nga shabukur Shumë mm -mm -mm -mm -mm -mm. Dijonit dhe njërë nga ieri Shpërën që ka për zjetur përstot Se lumëturia është si një puthje Lumëturia është si një puthje Ju duhet të ndani për të shijuar atë Ok Bernard Melser Melser, sot i Melser Shërësotit sot i Melser të këtë puthru shumë në të ketë ndarë për të ketë ndarë shumë lumturi, dua të them në jetën e vet. Bravo qoftë. Tani volta. Gatë, gatë. Muzikën e k'hë? Mhm. Mm Telefonin e k'hë? Po. Informacionin? Sigurisht, jep pra. e vpra. Ndajme të tjerë. 10 gradë në këtë moment e 17 do jetë maksimale për sot dhe nuk ka shanse që të fikojë. Do të kemi vetëm brumzira. Okay, okay, Faleminderit Volta. Skurt. Duhen edhe brumzirat. Kanë data adoleshen e tyre. Duhen. Pse jo, a? Për të më shimë o së të pjerë, se nuk e tim <gasps> Nuk të rohet Ka dhe ajo të mirë atë e saj Shiu I ka po Se lanë, rrugët, lanë Për shumë ndo Nazaretan imbe mm -hmm. Mungesin e pembe Do të këtë më shumë plurë, se kur A ti do bënë punime Do bënë punime, për se Do të vërmojnë 20 milion euro A ti nuk është ja, pak. pak Shë që do të them 200 milion e euro na dos. 40 milion edhe ti shtrosh euro aty, e shtroj rrugën. Po mirë, po, po ti shtrosh ti eurot, dhe teci dikush e zën me 40 dor, pse durojë eurot aty tek te. Është mirë kur i bën po eurot. Pastaj çimento. Po jo gjithta. Një pjesë. Gjithashtu. Daj, a le të fitimi jon? Do kushtojmë në gjë. Është, po them që është përfundimisht të shtrojmë prapë asfalt, siç është. Në ato. Jo, po kanë janë larguar pemët, janë larguar pemët, të cilat janë ruajtur presava dosën prap. Eha, deri kur të mbaroj rruga kanë tharë ato. Po gjithsesi. Po jo, jo, se ti nuk e kuptove. Pemët nuk do të çojnë në frigorifer, që ti vënë prapa aty ku ishin kur të mbaroj rrugën. Pemët do shkojnë mbillën direkt diku tjetër. Aha. Ah. S'ka nevojë ti an pa po ato pemë. Thashë po prisje të të na roin pemët. Do mbillën diku tjetër? Po, kshu, pra janë se janë shkuluar, nuk janë prerë në trung. Mhm. Uh -huh. Ka një lloj mënyre tani se si nxiren ato. Është një Makinerisi babaxhan që ka kshu, ke parasysh gjithmonë kanë një diodi që të shtrëngon fort kur ka ta ka me kshu. Taku dorën. Jo dorën jo, të merr kshu, ka përmesit, merr me frymën. Ashtu dhe themës, takë dhe pastaj të ngreve nga toka, kështu të skuputen këmë. Era del ajo me gjithë rroy. Po të shkulen pemat, po të shkulen shtëpitë që ti ndërtojmë pra. Ku po i mbjellin këto shtëpi të shkulen. Apo ska ni makinerishi. Ti shkul shtëpitë vetë në shkollën, shtëpi të rafshonë. Aha. Kurse njerëzit për ngulën, quhet, për ngulën, jo shkollën. Pra ka njerëz për banesa me... sociale, për, ku di më, se çfarë, në për këso gjëra. Aty ku ka stacion autobuzi, ka parqe lojrash, shka... mm -hmm. ka ëhë. ka ndëshkolla, çerdhë biblioteka. Më të të... ha, të të krejdem, po. Më në fund ta njerëz do të qytetorë. Hapi sytë se më duhet të fshërëndra. Kësaj gjithuaja kur dalin për jashtë. Po të bish të tak blendin. Them osfaq në klubin e mjesit çake, unë televizorë kanë pa. Normal. Se kam pregur me dorë për, të shi Se kam pregur kur me dorë ashtu Thejemi mba spak në klujnë mqesi zonja e zotri Tani shtate shtapulli And I want you to the mountain 7:22 minuta jemi në me klubin e mëmjesit në Radio oh, Kombëtare Klabe FM. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes të gjithëve. Si jeni? Mirë, dashur miq. Hello. Mm. Atëherë, doja ishte të bëja një pyetje të vogël për ju që ne ndigjim në këtë moment, 7:22 me Qrafajala. Është një ditë e veçantë son në Shqipëri. Është dita e, e. Të vëdi është çfarë? 4 djetori, 4 djetori. Mm -hmm. 06 dhe në 27 22, 22 06 dhe në 27 22, 22. Këtë dy të jam baj pezull Dhe në momentin që do të kemi një përgjigjet sakt Dhe një fitues Kishtë edhe të sata bëllarub Për uh, lojen ton Oke, okay, i këshu që ju jeni të mirë informuar i bje Zitonin, zitonin, zitonin me Mesajet uaja Ate rezojen zotrin Me që është 4 djetori Po shkoj aty sa nga ngjarjet që kanë uh, mbetur në histori. Uh -huh. Karli I i Madh i Francës i bëhet sunduesi vetëm i Perandoris pas vdekjes së të vllait, ëh. Uh -huh. në datën 4 tetor të vitit 771. Tjetër që kam këtu si të veçuar është që operacioni Tajfun i nazistëve në vitin 1941, i cili kishte nisur në datën 2 tetor të aty vitit. Si preludi për marrjen e Moskës ndalet për shkak të temperaturave nën 0 dhe mungesës avionëve që mund ta kryenin misionin e tyre. Kështu që gjermanët praktikisht ngrinë. Ëh. Mm -hmm. Duke filluar nga dhjetori, 41-shi i operacionit Typhoon mbetet pezull. Një tramvaj me emrin Dëshir në 47-ën ka premierën në Broadway, mm -hmm. është Marlon Brando dhe Jessica Tandy që luajnë së bashku. A kjo është faji e sua mirë? Çegem parë sa nga Tennessee Williams është personi që ka shkruar e gjithashtu pastaj kisha edhe dy ditë lindje. Njëra është Vasil Kandinskyt që ka vdekur ndërkohë altë. Oh. Hmm. 1866 kisht piktori edhe 100 shumë e mirë. Vërtet shumë e mirë Kandinsky i Viktor Rus, k dhe gjithashtu është ndryuar jetë në një ditë kjo. Ka lindur në 4 dhjetor të 866-s. Është mm -hmm. ka lindur, okay. Oh, dhe lindjet. Jeff Bridges, uh aktor producent fitues i çmimit Oscar etj etj. Jeff Bridges nga The Dude. The Dude uh, the uh, çaj shuvatayo. Ai jo. Uh, mos, atë mos hab. Filmi uh, i Film im peer fare. Amë, vërtet s'ati? Kërë i luëm dhe duët Po, s'ponë vjemë no. Nëjse Në 1929 në Gjef Bridges ishte një bebe e vogël një ditësha Në 4 djetëtar Kështë që ka da i ditë lindje nësot Gëzuar dati Por, unë një mbaj varur të ka jo që dua nga ju Se që farë ditë është sot Në Shqipëri Si që kremtohet, oke? Okay? Kështë që në shruoni numëri është 069, 069 20 70 22 069 20 7-10 2-2-2 2-2-2 Qa do t'gjënjë? The Bad Touch that, Wow that Bloodhound Gang Kjo është uh... Epike Jo, <laughs> epike Shtë pak t'a thelin Po <laughs> s'ne, s'ne Bështaj Baby sweat Baby sex is a texas Drought me and you do The kind of stuff that Only prince would sing about So put your hands down my pants And I'll bet you're Phoenix never reach impacts just like you could call stock you are inclined to gjenside me segnardo no cluben me chesiti ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike un jam blendi merr më gjens blendi un jam jeri jo ja, kush ajo bëj kështu un jam blendi bëhet kështu un jam jeri ah bravo ndërkoh unë martini at lume dhe olda ah shto faleminderit olda të, të lutem <clears> çë <throat> thoni ju <clears throat> një atë le të javë një herë fituesin e e pyet ti çë bum për të lidhur gjërat siç i kishim pra Basi volem pak për historinë e kësaj date Me sharlëmanjë që mori për si për perandorin frënge mm -hmm. Në atë ko pas i dishi vlaj Në 4 tjetor të 1912 zonja zotrin Vetëm në 6 dit pas shpalje se pavarqisë të Shqipërisë u kryua dhe ushtria shqiptare mm -hmm. Dhe sot është dita e forcave të armatosura Arma Kushe ka gjithu? Je, je, je E ka gjetur Orilda. Bravo Orilda. Të lutem. Ti e para. 73 meron numrin fiton 2 pistoleta. Falë 2 bileta pisleta, për nesin e Flex. Për her të parë në historinë shkegullore të vendit u krijuar Ministria e Mbrojtjes Kombëtare. A jo ndryshe edhe si Ministria e Luftës dhe e drejtuar nga Mehmet Dralla. Tetova. Gjithashtu me ndërm. Dhe shtabi i përgjithshëm i cili drejtohej nga Major Ali Shefqet Shkup. Aha. Strukturat kryesore për bërësët sajshin forësat aktive, rezervë, ato vëndetare si dhe gjandarmëria me 12.000 vetë personelë gjithsej. Në detorë të vitit 1913 me vendim të konferences ambasadorve në Londër, një grupë ushtarak është hollandez, ishin oficirët hollandez dhe virë dhe Thompson, si dhe 15 oficirët të tjerë nga Holanda ndimuan në ristrukturimin dhe përgatitjen e gjandarmërisë. Në vitet që pasuan u zhvilluan zhvillime tëra e tjerë të rëndësishme. Po e lëm këtu. Pra 4 dhjetori është dita e forcave të armatosura, siç e pat, kishte edhe një kontribut holandez aty me David dhe Thompson dhe 15 oficer të tjerë që kryen strukturimin në 13-ën, sepse do ndoja të shkojnë në Amsterdam. Okej. Okay. Në Amsterdam, si kanë ndodhur diçka uh, e vogël, e paqë dhe e qet. Mhm. Mm por që ka shkaktuar debat midis holandezëve sepse Falëbeshta, kur i ke zgjitur të tjerat, do devadosh edhe këto. Mhm. Mm mund ta dini, ose mund i keni parë shumë për yush, kur keni shkuar ndonjëherë në Amsterdam, se në një park atje, në një fushë me bar, para një muzeu të njohur, tam, janë ca gërma të mëdha që kanë edhe që lexojn I Amsterdam. Mm. Pra sh Ia dhe Amsterdam, e mund të thot I am Amsterdam, Amsterdam. pa ia mm. dublon për të dyja. Po ideja është qi njerzit hipnin mbi to ose bënin selfie me tonë fond dhe muzeun. Pa. Pas tyre, kjo prisa. ishte një ikonë e Amsterdamit për shumë e shumë vjet. Një kod zgjat. Mhm. Mm Jan hequr, ieri nuk janë prishur. Pa u dëmtuar fare, por janë mbledhur shumë njerëz për të parë se si dije më në mëngjes në këtë orë që flasim ne tani. Mhm. Mm kan shkuar kamionet atje për gjysëm orë. Kan mbaruar punën me zmontimin e shkronjava. Amsterdam. A vijnë kanë ngarkuar pasta e për të larguar. Që të njerëz kanë bërë video dhe foto sepse kanë qenë aty për një kohë shumë të gjatë. Kështu që ata që kishin në plan që të bënin selfi tek uh, ikona Amsterdam. Ëh mm -hmm. uh, nuk nuk kanë më. Po pse i hoçon? Nuk po kanë mendje. Kjo ishte ideja që shkaktoi debatin, sepse shiheshin si tepër individualiste. Mm. Nga ana e atyri që të rejtojnë qytetin Individualiste sepse ishte I amsterdam mm -hmm. Un jam amsterdam tani, Sa njërës nga ta që janë intervistuar uh, Thonë që për kundra si Ne shikonim si Gjithkush mund jetë amsterdam Pra qofta i që banonim këtu Qofta dikush që është turist Shumica ishtë turist aty që bërnin fotot Naturisht e gjën vetëm dhe thot un jam në Amsterdami dhe kjo është një formë e gjit pranimit por partia në pushtet atje në bashkinë Amsterdami është partia uh, Green Left, mm -hmm. e gjelbër e uh, majtë. Dhe kryetari i bashkisë quhet Femke Halsema. Kan aprovuar largimin e këtyre shkronjave mbi këto baza, tepër individualiste. Tepër individualiste. I am so damn We Amsterdam. Të gjithë, <laughs> nuk e di. Por uh, shumë kanë uh, nuk kanë rënë dakord dhe kanë gjetur vendimin se ë sikur uh, ky trajton qytetarët dhe vizitorët si një baba, edhe pse s'e ka dhënë njerëj tagrin. Se ti të, të vendosësh shash... se çfarë është, atë fakten këto thon ata që janë kundër largimit të shkollave që tani më janë history. Nuk janë më. Okej. Mos e ruti buze Dolta. Jo, jo. Se do t'i vënë prap, ke për të par. Do bëhet nami po. Do, do bllokojnë rrugët atje. Pa, pa. Ose le ti vën në Paris. Ti e? marrin ti vën atje për të bllokuar shom selizën kur do i protestën e radës. Kthehem pas punk klubin në Mjeshi zonëso 30-a ora është 7:40 minuta. Ju jeni me Radion Komtare. Çfarë bëjmë? One valve, pumping the blood, we were the flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons, they will change, life will make you right. in the leaves change in the seasons sometimes i think of you relive in the past wish it lasts wish we'd dream it seasons are On the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes. Mm. Ora është tani? 7:46. Mirëmëngjes, çdo gjithë ata që janë ardhur në klubin e mëngjesit, mjës. ju përshëndesim, do të jurojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me jeni. Mirëmëngjes. Kemi me ne Altinin dhe Olton. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta. Yjet e ka fjala. Uh, një nga festat më të përhapura, sidomos në shetë të bashkurat Amerikës, është kur një qift, janë duke pritur një fmi, mm -hmm. uh, artje në jetë të ti, dhe uh, mbliden të gjithë të bashku dhe zbulojnë nëse... Së da njëherë në një qift mund të presi që një fmi të dalë nga banja. <laughs> po kërsh, edhe kjo ndodhë, dinti, e vërtet. Por, këta mbliden së pashkume familjarë dhe mishte të tyre dhe zbulojnë në, në mënyrë surpriz, po të themë, se do tjetë një djala po një vajzë, fëmija që adha po presin. Në fakt, kjo histori ka ndodhur në Arizona, vitin e kaluar, por ka vazhduar ajt gjatë historie sa vetëm para pak ditësh është mbyllur. Pa hënjë. Ka përshirë një burë, 37 vjetë, që ka emrejt Denis Diki, i cili priste fëmijën e parë një jetë dhe, pikërisht ka organizuar me gruan e tij, ti kujtaj okay. dhe ka organizuar me miq dhe familjarët një fest në oborrin e shtëpisë në Arizona. Ai kishte blerë Është duhet me ishte gjithmonë ngrohtë dhe, dhe, dhe mendojmë që nuk ishte. Po shum. pa atë ditë uh, vërtet ishte kef... ngrohtë, por kishte erë. Kishte erë, po. Kishte erë dhe uh, këu kishte blerë fishkëzare të mdhaja që janë uh, më të mdhaja se normale dhe ideja ishte kur indezi, okay, donte t'regonte nëpërmjet ngjyrës që ato do të lëshonin që do të prisnin një dial, sepse të gjitha ishin blu por duke qenë se kishte shumë erë të fortë në një moment të caktuar i ka vënë uh, zjarrin gjithë pyllit për rreth sa është dashur ka pasur shumë dëmë në fakt janë evakuuar disa njerëz nga shtëpitë uh, moment... <laughs> e tyre sepse zjarri ka qenë Ky djalë nat vit djegi i papërballur Ja vonëm në Paris Se si ai gjelin në Trojë, kërkesë kupa Kasandra. Ëbëhet fjal për 19000 hektar, domethënë as kot Morizari sa u dogjen 19000 hektar, kanë ardhur shumë zërfikës dhe policë të cilët u munduan disi për të, çetuuar gjithë situatën aty. Po 90 mijë zërfikës kishin ardhur edhe më tepër në fakt, por çështja përfundoi në në gjyq, kuptohet. Vetëm para pak ditësh mori formën përfundimtare, sepse kjo ja falte djalë shtetit. Çfarë <laughs> ja, do të, të bëj pra? Në fakt ai e ka pranuar uh, gabimin që ka bër. Do të thë, i ka thonë nuk është se ishte diçka që unë doja ta boja, ishte një incident. Megjithatë, uh, është dënuar 5 vjet liri me kusht dhe duhet të paguajë tani 8.2 milionë, uh, milion më fal, e, e, e, dollar për të gjitha domet që ka shkaktuar. Kjo është në dyshim, domethënë dhen... Po themo, kolaga, kisha. Në vendim mund ta marrësh ti. Pyetja është ku ti qe hum 8 milionë, po mirë. Duhet të paguajë jo të gjitha menjëherë, kuptohet, sepse ja kan lën kanë lënë këtë gjë që të, mund të paguajë. Le pra, të ecim bashkë gjithë jetën. Po ta them se ky është 30 vjeçeri, po e, e marr si 37. Pur? 37, okay, që nga pothuajse sa unë. Mm. 37 vjeç. Pra ky ka do punojnë deri kur Po deri deri 77, ta lëm shumë poshtë 67 dal pension burri. Për po, 20, 20 vjet ja del, çta paguaj? 20 milionë dollar. E di, kështu. Jo optimistët e tjerë. Për sa dollar mund të bësh në një vit? Po të fakti në optimist. Sa rrogat e mira janë nga 100 mijë, po mm -hmm. mi, uh, mm. pa them unë. 100 mijë. Mm. ëh. Dhe këtu duhet mos haje, mos pije, mos ta shpenzojmë këtë, janë despisë. Firma një vit, domethënë. Për 10 vjet 1 milion. Mm. Për 20 vjetë ja D 2 milion 2 milion Pra më gjerin ja 6 milion pëpaguar 20 vjetë me rogat mirë Abo thëmë që të këtë takabit direktë Dhe mos alëshoj atë Ose ndoshtë atë ja rrisin Nga inë shikë shumë Sigur 50 mil leg në muaj të ja rrisin atë Në video me tonë mm -hmm. Oke okay. E varja Tani, gjuraj që ndodhen Shënë si ka Tu rojk mija Kini gujdesh me pështë E tinderonjë E të bëti mbar <laughs> Jo arsonist Wow Do të jepë dhënë më shumë. Tiriri ri ri ri ri ri ri. Mirë, shumë mirë. Olta, ti nuk e dia vajtë dot në Walt Disney? Po. Në Euro Disney çaqohet. Na trego pak. Në Disneyland. Si ishte atje Disneyland në Tamant Paris? Ljotem. Mo se pyet Se s'kam qenë asë njere, kam pa talhja Po takuam të ta personashe Mikin, mimin, pluton Ta të vjetri dhe ma Këta e nga qimje qarë që si forë të darë matosur Këto të të të të të të tëtë Bërbardhë Sot bërbardha ishte radha Po takuar bërbardhë Ato këtë do takonim Sepse Po Ledzoj a i që Sa përbajt e ti do me thënë Për ta me rituar E në shpallur planin që Walt Disney në Paris do të rinovohet komplel. Oh, wow! Oh, dhe do të vi Black Panther. Aha. Uh -huh, supermani. Mhm. Uh -huh, Elsa. Oh. Po. Edhe dhe do të jetë një investim gigant në ata, ata që kam të, një zërës e kanë parë deri tani zëres se kanë parë. <laughs> o zoti mall, kush kontash prapë. Zëdhësi i dhe shtoj. Nuk <laughs> <të fungë var. laughs> ka problem në shkollë prapë tashohen që thësh ja, jo, th realistisht. ë uh, planin para për ta zgjeruar parkun. Mm -hmm. Edhe më, seriozisht. Po, po, edhe thosnur. më do të bëhet uh, në rond këmbët me aq sa po ishte. Por shumollëndisë nga disa nga detajet se ka 7 otele në në Walt Disney aty në Paris, 20 km, 20 milje rreth mm -hmm. i larg Parisit. Pra i bie ti rreth 30 km nga qendra e qytetit, por mm -hmm. uh, janë 7 otele me mbi 5800 dhoma dhe ka kanë mbi 16000 njerëz në staf. Mm -hmm. Shum prej cilëve janë të veshur si personazhe dhe janë, si thua, aktorë për juaj mm -hmm. të këtyre të spektakleve që ndodhin në rrugët e qytetit, pastaj ose të qytetit Disney, pra, qytetit oh. magjik. Ëh, uh, por do të shtohen, do të shtohen me Supermanin, me mm -hmm. Black Panther, dhe mm -hmm. Black Panther vjen bashkë me atë Ishi atë botën ku jetonin këta. Kështu që do të ketë investime të tjera. 6% mbi 6%, kështu është e njëra referencë. E gjithë da ardhurave të turizmit të Francës. Mhm. Mm ne lethemi që Franca është një vend i madh dhe me shumë turizëm, nën në tokë dhe në mbi tokë. 6 mbi 6% e gjithë ardhurave nga turizmi vin vetëm nga Disney, nga ky park. Mhm. Mm në periferinë e Parisit. Kishte shumë vizitorë, ishte nuk e di, miliona ka pasur. Miliona ka patun, në... vërtet. Në video Ok, shumir Këthej, mësë pa në krybin e mqesit Zonja, zotrin të një ora 7.53 minuta Në të gjojmë nga Jack Savareti Që këndonë Written in the Stars Every woman, man and child Through the struggle We will all unite Watch the city run wild will i to by a liar we've been so but we can by in our hearts there's a fire you can see it in our eyes. There's a reason for the colors It's up to us to remember it. All the words gone before Will I be taken by the taken Fate that always is on And this is no shadow Oh, I believe in you, John And I know sure be the death to me, a lease will both be enough And sure always get the best of me, the worst is yet to come But at least will both be beautiful to stay forever young This I know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 me at least will put me up i should always get the best of me the worst is yet to come all the misery was that is said we went what deep below this yes, i know i know girl well, i know she told me those Mështë të keni ardhur në klubin e mëgjesit në valet e radios këmëtare, Klave FM, unë jam blenit të bachme njeri Mërë mëgjes Kemi në altinin, kemi në lehoj të në këtu, shdo mëgjesit mjës me unë nga 7.10 Ora dhe një, 8.05 minuta Sot është martë, data është 8.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 Për moment, në basma këmë kemi dhe gazë në këtu mëjtë cili do të vijinë bas 18 uh, uh, nitro sekonde <laughs> Përfajrë për një tjithër makinë Por në orën e dy të zonë e sotrinë Si që është tradit në njësim me censurën këtu në kryve në mqesit E cila është e mbardur nga dita e djeshme E vërtat Në dhe ka qëlluar djejë që Ollë dje ta ka thënë se Censura nuk ha pyk mm -hmm. është si një Rëjnë nga ato që të duen shkullur me dinamit? Pa, pa. Altin. E të gjem pak! Kur të këtë ku takua me ushtarët parashutist, kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe. Kur të këtë ku takua me ushtarët parashutist, kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe. <të> 06-19-27-12-22 Dërgonë me saqët uaj e pahëruar të shkërën e dhe emrin për qënë fituaz. E kemi nisur me një dhurat nga Zepa natural. Thank you, Olta. Me një shport nga Zepa. Mm -hmm. Me një shport nga Zepa, po? Mm -hmm. Kjo është nga tje? Qërë do t'i shtojmë yes. për... Yes, sot. Për sot do t'i shtojmë dhe dy bileta për nësine Plex. Bravo, Olta! Kemi plot ko për të shtuar e për të shtuar. Për të shtuar e për të hequr, për të shtuar prapë. Nuk i tjetë, Olta, mundet e ta zgjidin se... Pak e vështirë më duke Ska në gjithë mëndin tënde Dikush më da shivojnë i kënë vështirim tjetër okay, okay, Oke, oke Më t'i dhje letë, varet kur shërritur Oke okay. mm -hmm. Shqitë më në perspektiv Hej, kemi dhe anagramën gati për uh, ditën e sotme Pra da që janë të anagramave Dë gjojnë i pak Anagrama Në klubin e mjës Nisa e Rubi Që fari? Nisa Nisa Nisa e Rubi Rubi Rubi Nise Rubi Rubi është shoferi <gjë> Nise Rubi Thjesht dhe lehtë jeri. Nise Rubi Në isë E-R-U-V-I Ok 0-6-9-20-7-12-2-2 okay. Dërgoni mesajë të uajan Jo do të jetë për një dhuratë nga dyqani The Rogers. Një kupon nga dyqani The Rogers zonës së trim për atë për yush që do të vi pari me përgjigjen e sakt për anagramën për Sot Nice Ruby. Dekord, shumë e bukur. Kthej mbas van kruinjë më qjesë do kemi edhe gazin këtu. Bisedën tonë për autot tani do aliba. Talking in my sleep at night making myself crazy.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 Kick him out of game three Don't be his friend, you know you're gonna شم فور Me jeshte këni ardhur në klubin e mjeshte nga automag.pl Këtu në studio ndodhe në këto me me tep miku yun gazmenë malo Me jeshte gështë gaz. <gazen> Me jeshte gështë Me jeshte më gjesë e rritë Myështe vëgje Êshtë tete dëmdhjit minuta zënë zotrinë Dite martë me gazin Flasim sot për një model të rritë Makina shhë Nuk da qua i një vetur Sepse nuk është Por nga Range Rover Evok 2019 Ehm um... Shumë e sakë blend um, Modeli është Kësa rrave <tabën> Shumë e sakë Shumë, shumë fjeti e mjëra Në më në zëherë Ndjenë që Sa sakë Pa në njërë um mundojmë të i themi kurant merituar bla, por oke, okay. uh, flasim për makinën, <laughs> flasim për makinën. Oke. Okay. Uh, Ësh gjenerata e dytë e një modeli që ka qenë uh, normalisht blen shumë i suksesshëm. Mhm. Mm Range Rover Evoque i pari është mm -hmm. prezantuar në vitin 2011, uh, në fakt në atë kohë zëvendësoi modelin një model tjetër të suksesshëm që quhej Freelander, për të gjitha që e mbajnë mend. Ë pati edhe një lloj skepticismi sepse mund të shtohej një model pa hequr atë ekzistuesin, ndërkohë uh, vendimi strategjik ishte që ky model do të zëvendësojë të parin. Ishte një model që në ato uh, në ato vite ishte dizajni i parë brenda markës Land Rover që solli një ide të një SUV që mund të ishte edhe pak me linja coupe. Mm -hmm. Pra me forma disi më si më sportive, po. si më të mbledhura, si më të ngjeshura në një farë mënyrë. Ishte gjithashtu mm -hmm. pak më i prekshëm. Uh... Shumë i prekshëm, shumë i prekshëm, po Sefse po. Sepse dhe... ajo çfarë un doja të, të jap sa them un, jap sa them un, shpesh e thiej i saktë. Mm -hmm. <laughs> jo, ka një gjë për shëmund që uh, Freelanderi ishte një model që nuk rezatonte të, të njëjtin luks po themi oh. me të tjerat realist absolutisht më të pak më i prekshëm pak më human po themi nëse uh, mm -hmm. tjetra pas sa ishte kurse evok nuk ta jep këtë. Evoke e ruan luksin edhe pse për masat i ka më të vogël. Ja, ja pse erdhi edhe vendimi që uh, ky model duhet të jetë gjithsesi më i aksesueshëm i gamës Land Rover, por duhet të transmetojë një frymë të re. Kjo për ishta edhe arsye pse ky model zëvendëson një model mm -hmm. tjetër ekzistues. Pra do kishte qenë më më e vështirë për një sub-brand si Jet Defender ta bënin më luksos për gjatë rrugës, sesa një model i ri ta prezantonin më njëherë si si, si si më luksos. Në ç'kan Uh, ka, ka qenë një sukses shumë dhe vite Ka shkidur për, për më pak setet vite Ka shkidur 770.000 njësi Që për një model të një marke dhe t'il Që e dim që nuk, janë, nuk është marka më ekonomike uh, është një shifër e, e rëndësishme mm -hmm. Edhe ma dhe ka qenë aqë sukses shumë Më në themi Sa që në kinë në ka kanë kopuar Ose më sakë të kanë klonuar një 100% identike mm -hmm. Kemi një model që që që që që që që që që që që që që që që që që që Uh, me të cilin në fakt Land Rover do të jetë në gjyq tani akoma po. Okej. Okay. Sikë ishte më tamam, mo, po themi, ishte kopjuar deri në çdo detaj. Është vetëm logon ndryshon, domethënë në një pamje okay. të parë, edhe nëse vetëm nëse e fillonte shikosh me me me shumë detaj nga afër me lup, tamam me lup, ë uh, mund të dallosh që nuk është një një Land Rover, por që është një Landwind. Si plagjaturë. Si plagjaturë është. Sepse nuk e duhem mi fillt. Jo, do them, modelet ngjajnë herpas herë, nuk është çudi e jo, uh, madhe për diçka e tillë, pastaj është tjetër gjë. Kur jam binjak, pastaj lëndë që mund ti mund ti ndryshoshum gjë. Gjenerat e njëri tjetërit <laughs> <laughs> Tamam, tamam, tamam Okej, okay. jemi në gjeneratën e dytë mm -hmm. Vjen i rinovuar në frym Por jo, jo tamam në design Ka qenë një loj, një loj kritike Dasha mirëse, sepse vjen Shumë një një një një një modelin eksistues mm -hmm. Por sigur ka, ka kaluar në një kalup të ri Një pendel të ri që bëna të të një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Uh, ku dallojm kryesisht fenerat që ngajnë shumë që janë më të hollë, më të ngushtë me të dizajnin uh, inovativ të asaj kohe, por që akoma e ka këtë frymë dhe që pastaj përfshin dhe teknologjinë uh, Matrix LED. 2 uh, dorezat dy, e dyerve janë gjithashtu një detaj tjetër që e bën të ngjashojë me Velarin, por gjithashtu i pa e bër shumë shumë teknikë gjën. Uh, pra un ja son me modelet e reja të familjes uh, Land Rover dhe kryesisht Range Rover, uh, por rinovohet totalisht nga ana teknologjike si mm. makina. Po shikoj më shumë nga ana teknologjike në njërin nga prezantimet që kanë bër, se si mund të hapi për shembull përmes aplikacionit ë uh, dhe nëse ke një smartwatch tek logoja Land Rover e pasme që ka uh, Formën o valje Ok Mund të afrosht smartwatchin Në gjithë do rranst Dhe ta hapësh makinë Si shpo bënë kjo zotri e këto Pes kamer Athot Një tjeder Dhe Dhe kjo që se tem blenë Për më tepër Ofron dhe mundësin E Më të një farë mënyre të familiarizimit me shoferët me përdyrusit të ndryshëm i mëson zakonet e tyre dhe në momentin që ti uh, hapë makinën në përmjet aplikacionit ose në përmjet telekomandës mm -hmm. të identifikon të një pra uh, dhe për shtatë makinën më të gjitha gradimet më të gjitha preferencet e tua pra vendos kanalin të në të radios mm -hmm. që dyrish të klap e fem në këtë rast të um, imposton gradimin e sediljes, mm -hmm. thellësinë e timonit, temperaturën e klimatizatorit e të tjera. Donë të thënë përshtatet për, për huqjet e tua, uh, po të them. Tamam, donë të thënë është një makinë që në thonjza me mm -hmm. këtë që po thosh ti, unë do thosha mëson, ka mësuar të, më të përkthelsa topak. Super. Personin që personin që personat personat persona. persona që që që udhëtojnë në bord. Ëm um, nga brenda rinovimi është disi më i prekshëm, teknologjia e dhëtuar është gjithmonë e bazuar në kryefjalën monitor me prekje LED. Ë uh, sistemi këtu është gjithsesi te kjo te ky luks që po thoshte blende që është një vëzhgues shumë i hollë eh uh, vien sistemin touch per duar, pra që është ideja e ofrimit të një uh, teknologjie edhe të që një luksi që e gjen edhe në modelet e tjera më të shtrenjta, por që këtu uh, pavarësisht se është model më i lir, ofrohet uh, në një farë mënyrë e njëjtë teknologji. Pra ti nuk duhet të shkosh patjetër në një, një, një uh, Range Rover uh, klasik tradicional që të shpenzosh 100 mijëra për këtë nivel luksi, por mund ta kesh edhe me një uh, Range Rover Evoque. Dgjë, pse Sanderson, uh, se kjo është interesante. Domethënë, kjo është një makinë e cila i ka të gjitha, po themi, të dhënat, genetike të një Range Roveri. Të një Luxos Range Roveri. është sigur shme mbledur ka anë të vetin ku për këtë, kjo të disa njërës mund tishtë dhe një plus, po themi, në një qytet si Tirana, mm -hmm. që është më kompakte në këtë, sepse ofron në apsirë se brendës me gjithësësi, e që gojë për shumë mësë është e gjitha e veshur në lëkur, edhe dyërt, edhe, edhe për para pisa e kroskosit, pra tjendjen këtë. Është një nivel, është një nivel sipër luksit, realisht që është edhe tipike e markës Land Rover. Por ti the që nëse nuk do të shkosh për atë Range-in e madhe dhe të shtrenjtë mund ta provosh edhe dizajni um, luksi edhe të kjo. Çfarë diferencë kanë çmimi midis kësaj dhe një range-i po themi klasik, nuk nuk, nuk, nuk, nuk, nuk afroan fare. Uh, blend, uh, kjo është gama e akseseve, t'o jo, tham, uh, duke qenë modeli i ri ende çmimet nuk janë zhyrtarizuar sepse kalon edhe nëpërmjet koeficientit të njësimit nga vendi mm. në vend për taksat e tëra. Uh, por kjo kë është një makinë që fillon, uh, domethënë gama e akseseve është pak uh, në 40.000 €. Okay. që nuk është nuk është nuk është oferdë e shekullit në në përgjithësi në një farë mënyre, por do do që të flasim për një markë luksoze me detaje teknologjike e të tjera dhe me veti uh, foristradë për, për jashtë asfaltit të theksuara. Uh, Ktu me Qerallafi se shpesh ne flasim për SUV makina 4x4 e të tjera, po gjithmonë pastaj ato uh, provat e miftë ato bëjnë kryesisht në asfalt. Ëh. Mm -hmm. Ndërsa në këtë rast Range Rover Evoque në prezantimin e tyre dhe ne kemi vendosur ato disa foto atje uh, në galeri. Prezantimi ishte me një detaj tipik të kësaj ADN-je që ti përmendë që e, makina aftësinë e zhytjes ka deri në 60 cm. Pra nëse jemi pëlqë përpara me thellësi 60 cm, metrë, 60 cm, pa, 60 60 cm që që nuk është pak i sasi. Mm -hmm. Ti mund të vazhdosh i, i qetë fare do rrugën tënde, të, të kalosh nga krau tjetër i porrohet në një farë mënyre në Thonisë dhe ëh um, okej okay, ne edhe në qytet në fakt në ndonjë rast të caktuar na krijon porrë një të vëgjël nëpër nëpër Tiranë apo nëpër Durrës apo ku diu. Uh, Ë ndërsa në për të rikthyer çmim bli ndaj ajo që, që po thoshim është që me të gjitha ato ipara që ka aksesin në një vlerë uh, pak më poshtë në 40000 euro, pastaj plus minus ose sepse te ka lon gjithmonë me e sistemet që ne do t'i shtojmë motorin uh, ndoshta pak më të fuqishëm e të tjera, uh, është një çmim të themi i mirë tani, ok, çdo kush bën vlerësimin e tij, i mirë brenda markës, jo i mirë, po është është realist ai aksesi dhe shumë i mundshëm, ndërsa për një Range Rover vlerat mund të shkojnë fare mirë në përtej edhe edhe në mënyrë të bollshme për tej 100000 euro për një Range Rover okay. të ri. Pra më në e vok, e, e, papa, tre dihet 140-160000 euro kështu më rrall. Mund të blesh <laughs> dy Evok, ndoshta tre. Po, një Velar, por shumunë ne kemi bër këtu është në në, në trendin më të tarë gjendet rreth 70-80000 euro, domethënë është prapë një makinë shumë e shtrenjtë një model dhe është një nga modelet të ndërmjetme të kësaj marke. Kështu që jemi jemi ku xha goxhaposh me çpimin. E shikoj për shembull në njërin nga testet që ata kanë bër, ka një precizion të jashtëzakonshëm. Këta kanë hyrë në katakombet, ose, ose disa tunele, uh, tani po bënde testin e ujt, me shera fjallet e këtë video që ka mund për para, por ku, ku nuk ka rrug të drejt, po ku njëra rotë mund tjetë po themi gati një meter, mbi tjetërën, uh, makinë është duke njështë pjertas krecisht, e me qita dhe duke cikur uh, manovron shumir dhe me një precizion uh, shumë dhe qatë. Uh, sistemi të janë shumë të blende Ajo që thamë është pikërish kjo uh, Dë më thënë të bërit pjesë Të qenit pjesë e një familje si Range Rover Që ndër dekada ka pasur Të parën e saj kërësor e cjen jashtë asfaltit uh, është një gjithë që vijetër edhe këtu Sëpse sistemi të janë të shumë të Terrain response është një nga këtobër shumë uh, Me si glënë 2 Sëpse është modeli i, i avancuar i dalimit të terenit dhe i bërshtatjes makinas në atyku për ecim, Descent Hill Controllers e i që mund tëson në zbritin e dishezet, frenimin automatik të, të makinas që të bërshtatur, o... që të mos marrë energit dhe tepërt, e këshu më rratë, do më thënë, ka, ka realisht sistemet janë dhe shumë të dhe do të që mëndeshe me sigla, po ideja është <cat> pikërish kjo që kjo është një makin që bërtej luksit dhe dhe dhe formën që në mm -hmm, dodojnë në blend mm -hmm. coupeja pa kënë gjeshur, jan këndët e quhen këndët e, e sulmit thonëza në thonjë, një farë mënyrë të hyrjes dhe të daljes në terren e pra nëse të makina do zhite diku do do ngrihet nëse do diet parafango ose para kolpi shumë shumë i ulët me tokën nuk do të, pa, makina është lart, po nuk kërion, nuk kërion në, të të... e lartë po nuk krijon nuk krijon këtë lloj fleksibiliteti në lule ngritje. Do të thotë kjo e mundson. Ço do thot për ta për mbledhur se kemi makina të cilat të për bukur rrezaton lux e ka shumë të qartë Range Rover-in edhe me shkrojat në pjesën e pasme. Në pjesën e pasme. Po s'ke nevojë ta lexosh sepse ajo dallohet që është një Range Rover si si të tjerat, vetëm që është non, po themi a, e mund ta kapësh tek 40000 € në çmim ndërkohë që të mbyllt janë tek 100000 dhe gjithashtu kur bëhet fjalë për të ngarit jashtë rrugës, kjo makinë bëhet serioze dhe mund ta të... tamam tambaj vëren shumë mirë atje. Ëm, um, pra është për vërtetë si SUV është prej vërteti, jo, për është për vërtetë, është për vërtetë, si SUV slash off-road në mm -hmm. një farë mënyrë. Po, për fuqi motorike? Ëm, um, atëre Edhe këtu kemi disa disa rësi, uh, përveç motorëve tradicionalë me naftë dhe me benzinë, këtu vjen edhe gama ere e re e motorëve, ë, uh, njësisë motorike që quhen Ingenium, që përfshijnë edhe njësi uh, njësinë hibride, mild hybrid. ë, uh, që do të thotë, kjo kjo vlen në, në rastin e disa motorëve me benzinë, ë, uh, që uh, përfshijnë edhe ë uh, ndijmën elektrike e cila ndihmon optimizimin e e punimit të përgjithshëm dhe në uljen e konsumit mm -hmm. në përgjithësi. Mm -hmm. uh, motorët benzinë fillojnë nga uh, janë njësi me me siglën TD dhe janë me uh, 150 dhe 200 kuaj fuqi, ëndërsa uh, motorët me benzinë janë me siglën SI uh, dhe vijnë pastaj me fuqi uh, 200, 250 dhe 300 kuaj fuqi. ë uh, Në rastin e njësisë me 300 kuaj fuqi, për shkakun bluandash kurioze këtu që uh, bashme ndijmën elektrike, siç tham, ë uh, 300 kojë fëqinë nuk janë pak, ose në e mbërë pak shusë i karamellet, është mështë 300 kojë fëqinë janë shumë, dhe kjusuvë, në më thënë, me gjithës është jo i voglë në përmasa, me këte fëqinë. Më në së nërbehu një kalkisht, një kishtë e vedë një... Të të i, kuj, i, i i një këtë në këtë 300 kojë, një kalorës, pa. Një ishkredi, dhe edhe të pa aplikacion, duhet i vishkëllente nga 0 në 100 kjo makinë shkon për 6.6 sekonda, që është një, domethënë për të cilën një SUV është një shifër goxha, goxha e ulët, goxha e vogël, ëm mm -hmm. um, dhe konsumi në këtë rast është vetëm 8 litra benzinë. Ta mund ta kapësh semaforin. Po. Ëm, um, dhe kam disa semaforë, kam disa semaforë këtu. Shumë mirë, faleminderit gazet. Faleminderit. Range Rover i ri e Volkswagen zona e zotrin është as subjekt i bisedës sonë i quajtur ndryshe edhe si më luksosë ndër SUV-të kompakte ndonjëherë sipas disa prej vlerësuesve. Por është me të vërtetë një makinë për, për tu për tu admiruar thapat nëse mosh, nëse do ta blejm. Po, po them që admirimin e ka. Po, unë do thosha për të, për t'u admiruar dhe të paktën për t'u shijuar në test drive-et që që mundsohen sepse në nëse të boda të <gjtë> nëse boda po kam një dy javë që po mundohem ta kontaktoj, Tinshe... por nuk po e gjej dot, kështu që ëhm jemi se kjo pa fjalë. <gjtë> <Okay. gjtë> Altinia, ja, ja, vështirë kemi takimin atëherë. <gjtë> Okej. Ta kim në një evok uh, Themi mba spak në klubin e mqizi si Ka zëndë malon nga automak pikalozë Në sotri më për të folur për uh, një Ndër modelet e rejat makinave Në një Koncesionar që vetë Pra njush së shpejti Tani në Linkin Park In the end It starts with one day I don't know why it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind no design is right to explain it to time All I know time is a valuable thing Watch your clock fly by as the pendulum swings Watch you count down to the end of the day the clock ticks life away It's So one really didn't look out the low Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch it go I tried it all from the start what a mention beam will eventually be a memory of a time I tried. i tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter i had to fall to lose it all along but in the end it doesn't even matter what thing i don't know why it doesn't even matter how hard i tried Got in mind, that it's time to remind myself how I, I tried, tried so hard in spite of the way you were mocking me acting like i was part of your property remembering all the times you fought with me i'm surprised it got, it got so, so hard. things marched the way they were before you wouldn't even recognize me anymore not that you would meet me back then but it all comes back to me in me you kept everything inside and even know i tried it all felt like part what i meant to mean was affecting me will be a memory I try it so hard Më ngjessit, juve më është keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Hello, Erik. Mirëmëngjes Brenda. Mëngjesi edhe juve, ku do që të jeni. Nisë Rubi mm -hmm. është anagrama jon për ditën e sotmën, Nisë Rubi. N I S E R U B I. Zonë, zotrin. Detyra juaj është që ta zgjidhni anagramën. Mhm. Mm Na sillni në 06 dhe në 207222 për gjihen e saktë për Nice Ruvi dhe Olta ka premtuar një kupon prej 5000 lekësh mm -hmm. mm -hmm. të rinj tek dyqanet Rogers të rrobave të markave shumë të mira ndër më të kërkuarat në dyqanet Rogers gjeni koleksionet e Tommy Jeans, Anthony Morato, Calvin Klein Jeans, Vero Moda, Jack and Jones, Guess Jeans Only Pep jeans selected pieces only Sans and Gaudi që janë pra një seri mm -hmm. e margave mjaft mirë të veshjeve që janë atje në koleksionet e reja. Mundi gjeni tek Toptani Shopping Center në katin e 3-të, janë edhe në City Park, gjithashtu, kështu që po ne ju japim 5000 lekë të rinj dhurat nëse zgjidhni një Seruvi 906 dhe 907, 222 që është anagrama jo më për dit në sot me jeri Ti e kësë gjithur, mduket Dhe më përgjeru shumë, së si e kësë gjellë Fatisish so. nuk mund të luash Ska problem, unë duaj për kënajsi Së për, jo, po themë përfitore, kështu që kjo u rezervojt i gjuhesve Për momenti Jo se mund të të vje, ka përshusht për e gjene gjen Vje gati të fosht U më në qështë gjithur rongë të për sjo, e Gjithone kam gjithur p Ashtu po. Se po të ishte gjendet censurën në, ajo. Po, po se ka më qejf. Jo. Ja. Jo, <laughs> jo, jo, jo. Po shka në një nga mediat online se banorët e Unazës së Re, po, mm. kanë veshur yelek si në Francë. Vërtet? Po. Po. Mhm. Mm kan veshur, jo, jo tamam, si ata në Francë, ata i kanë të verdhë dhe ndaj quhen edhe yelekët e verdhë. Mm -hmm. Këta janë yelek portokalli. Mm, në elektoret portogallise si që ka më shumë këtë nga ne e ja. kanë e kanë qirur Xeveria Krimin, Xeveria Hajdute. Kjo është thirrja e banorëve të Unazës së Re që kanë dalë në protestë. Kjo është shumë e rëndë për një qeveri, po Hajdën e 30. Të bëj si do bëjnë atë. Për supra. Po sigoj që i legjet janë rrisia. I legjet janë rrisia të frymzuar çartozin nga protestuesit francez në këtë në këtë rast. Vetëm se që ndodhë me protestat zakonisht Në Shqipëri Zjanten e zjanten staj... Ka edhe a një mënyrë Do me të një që T'ilodhësh njerëzit Duke i lëndë në protestojnë pa funësisht Pa Pa ndryshuar asë gjëdo Pa o përgjigjur Po thëmë i konkretisht përgjerat edhe Dhe zlë klo dhe me të të thonë Këta e varë edhe jo është bërë Jenë bërë 30 dit nga protestat po është ditë ta 30 30 dihej sa 30 ditë është ditë ta 30. Jo si ajo, që ende ta nuk kanë një një përgjigje të asaj se çfarë do të mbajë nesër me për ta. Po dihet se bë, do bëjë, do arrij deri në pikën ku ku, domethën, të bëjnë gjërat këto skandaloze e pastaj del me një përgjigje, çfarë jo, të thotë. Ne s'donim të bënin këtë. Donim që të kalonë rruga afër shtëpisë. Se thimo në sotri nuk e di se që dojë thonë, po këtu janë një, 2, 3, 4, 5 gjeraj që duhet të zgjitha. Këta është një që kur ti proteston për gjeraj që janë një ashtë pragu të shpisë të ndë, dhe kjo është gjera me mirë, sepse ti proteston për gjeraj që janë publike, gjeraj që nuk përkasin vetëm të tjë, etjere, etjere, etjere. Edhe në pasaj vjen një moment kër ti a lodesh, a bienata, a është te bërftot, a të kamaruria dhe shkonë në sht Ellë protestën dhe shkon mm -hmm. në shtëpi. Për, për, për të bërë pushimën, për të rikthyer prapa, nuk e di. Kurse për këtë është pak ndryshe, sepse bëhet fjalë për vetë shtëpinë. Skan ku të kthehen më, më pak këtë. Dhe kjo bash motivi është normal. Është edhe for, të në më i fortë ata. Ata nuk skangut kthehen, ata kanë banesë sociale, po ideja domethënë, s'kan shtëpinë tyre. Të po, është vë ai tipi që e morën e bën flamur të kësaj ai që ka banesë në Ksamil, a ku diun, kush ishte kishte ashtu ishte di kur. Që një individ ka përgjithësisht që kishte ndërtuar aty, po ndërtuar edhe në Ksamil diçka atje. Ky që doli që tha, ano, ishte qohu tha vullnetar, që tha le të prish shtëpia ime. Jo, jo, jo. Është tjetër. Është tjetër. Ky ishte tjetër. Te këylet shkojnë në Ksamil, do thoshë. Tah. <laughs> po po falë s'uk doim banta asaj. Ngjajs. <laughs> Te 33 minuta në klubin e mëqjesit. Që tavau, nuk kanë marrë ende një zgjidhje. Çengta. Këta Kta? shqiptar. Me me shqiptar janë këta. Po. <të> Okej. <Okay>. Ëhm mirë, <të> thfas. <të> I. Shqiptar që janë. janë Se më pas vanku në një mesë futin këngë, ja, plak. Sa janë shqiptar u ndash të porshapo flasin. Je yeah, jo. Yeah. E ngatruam. Në Franc Makroni po po shkon të të ashtu po këta janë shqiptar më shoq. Kthehemi më pas pak. 22 minuta e jetë me kryeën e mëngjesit në radian kombëtar të Lefe. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjesolta, mirëmëngjesë Dashurmiç. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku. Do të qëndojmë këtu. Një ditë sa më të bukur dhe të mbark. Ndërkohë, mm -hmm. kishim uh, një anagram që është zbuluar. Mm -hmm. Universi, Nise Ruvi. Nise Ruvi. Nise Ruvi ishte Universi. Dhe ka gjetur e para Blerina 790 e merr numrin fiton kuponin nga dyqanet Rogers. Bravo, Lerina Bravo i qov Roger se gjenit e gjeni kë qendra top Trektare Toptani Dhe në City Park Gjithashtu së një sëtri Me margar shumë të mira Veshje Për gjithdo së ti Ej Gati ju Gati, gati për Gati na Me kërkes nga drejtoria Mila nga ollë taj ka fjallu mm -hmm. Do të bëjmë tani një loj do okay. oh, uh. të thotë fjalën mbrapsht. Ah, okay. O sa çaf. Është një lojë që Olta e fiton. Tah. Shumë shpesh dhe unë dua që sot a Raimond. <laughs> Pak e vështirë. Mu nuk më lejohet. Sepse dhuna ndaj gruas është shumë e dënueshme dhe e dytën sepse ne po flasim për dhunë fizike. Po ta raim në lojë pra. Po mua as në lojë nuk më lejohet a ra. Sepse jam arbitri i kësaj loje. Do mundohemi ta bëjmë ne. Atëherë. Gjithë shpresa ime është ta arrihni ju. Ëh, s'e marr sot është ters në fakt, edhe nuk dihet. Tu mund të jetë tersi ditës. Le ta shohim, le ta shohim. Atëherë, fjalë e parë zonja Zotrin për të gjithë ju që jeni dëgjim. Ne kemi për të shpërndarë sporta me lëngje frutash nga Zepa Natural. Mhm. Mm kemi bileta nga Cineplex, kemi Loy, loy, do të rreth ato ndryshime që duam t'i japim sot për ju. Kemi aromatherapy gjithashtu. Kështu që ju qëndroni në dëgjim të ngushtë tani. Afër radio sepse mund t'jeni ju që fitoni. Dekord. Tukës bëjmë shanoj të gatish. I personalisht. Nice, okay. Kjo fillon katër shkronja. Mhm. Shkronja e parë që un do jap është në fakt shkronja e fundit. Daktë sho funksionon gjithmonë ne ja fjala nëprapsti zonja e Zotrin. Shkoj me parë për ju sh. Altini. Altini. Olta, olta. Oltas. Olta. Olta, olta. Olta. Olta. olta. Mish. Mish. Je yeah, pasaq. Ah. Okej. Okay. Yeri. Kosh. Je yeah, pasaq. Bash. Po ti si pse je pret për një shkronjë, më fal që marrësh dy pikë. Jei pasaq gjithashtoj. Oke. Shkronja e dytë është U, zona oh, e zotrinë, kjo mbetet për ju për një sport nga zepa. Ja. Në zepa natyral. Si të entreg prodhimin vendas me cilësi standarde okay. sigurie të lartë ushqimore, yeah. uh. me mm gamë produktesh natyralë që përfshijnë qumështin e lopës të dhis, nën produktet e tyre, si dhe lëngjet e frutave Wow dhe frutin. Mhm. Gjithashtu, produktet e Zepa Natural mund t'i gjeni në 270 supermarketin në gjithë Shqiprinë, por edhe në dy dyqanet e sajnë në Tiran, Zepa Shop në rrugën Beqirë Luga dhe Zepa Premium Shop 2, pranë stadium e Dinamo. Okej, okay. kjo fjalë ka katër shkrojë. Mm -hmm. Shkrojë e parë për ju është të. Shkrojë e ty për ju është u. 4 shkronja Qënja ma shkullore Numëri njëjës Trajda një pashquar Më baron me të Me utë Jeri 4 shkronja Më baron me utë Këmide po. Pa kanë lidhje këto shkronjot Të luta Fjallet Më falë fjallet Nuk thuar <laughs> okay. Shkronja tret për ju është është rë Ka dashur që më mbaron me rut. Duhet vetëm një shkronjë zonja Zadrin. Për ta bërë këtë fjalë nga një rut pa kuftim, në tiçkatë ëmbël që hahet. Kushira. Oltas. Olta. Sigurisht. Frut. Frut uh, është sakt, frut. frut olta të lum. Dy wow, pikë për ty. Bravo. Dy pikë për ty. Hey, hey, ama. Fare. Root, fruit. E morë gjithë gruat me radhë. <laughs> Sa kërkoni sanore ju domoshtërisht? A root? Ja. Mm -hmm. yeah. O root. Okej. Okej. Okej. Ë qartë. Te kur është. Kjo fjalë ka 5 shkronja. Okay. Mhm. Mm shkronja e parë është i, i. Ka 5 shkronja po po, ka 5 shkronja dhe mbaron me i. Mhm. Mm shkronja e dytë për ju është dh. O dh. <laughs> Tuaj tani e thjeshtë dio. From our own me. Oli. Oli. Peskona e mbron me dhi. Asnjëri nga ju ende. Shkonja e tret për ju është r. Ah, ha tani u zgjeda. Ku tani ishte ieri? Jolta. Jolta e para. Jolta ishte? Shpejt ja, fare. Ishte ieri, ishte. Haradhi. Harëdhi është e pasak yeah. Oh, fjala është dardhi Harëdhi, pes pikojta Ok, me qita do njërë në ende i fjallet me Gjash mm -hmm. dhe me shtatë që që Si që bremtova Ose si që bremtova Teni ende kodan bani fjallet Po tërta një ju ka pes me zero zero Së kam që bëjtë është si Jeri në anagram <laughs> Jeri, kjo fjalë ka Gja Gjash. shkronja, shkronja parë për ju është të Shkronja e dytë për ju është e Dhe shkronja e tretë për ju është më Jeri! Bravo Jeri! Bull met E sakti Jeri, bravo, hey! 4 pikë për Jeri 4 <laughs> pikë për Jeri, 5, 4, 0, 5, 4, 0 Jemi bravo në loj Okej, okay, tani ka kuftim Bull met për a Jeri Bull met Njëri u më bytë nga Fitoria <laughs> Njëm s'ka asje Kjo fjal ka 7 shkronja jeri mm -hmm. 7 shkronja altin, 7 shkronja olta mm -hmm. Shumën par për ju e 7 dhe pra është L E 2 të është A Dhe 3 të është R Bravo jeri, bravo, bravo Bravo <laughs> jeri, bravo jeri Njëra jeri, sojnës mm -hmm. të rinjë, olta Po mzin në këto momente. Por nuk po flet. Je Viri. Je Viri. Natyral. Ja. Okay, bravo. Then, është saktë. Bravo Viri. Është saktë. Urdhro. Je natyrali këtu. Bravo. Faleminderit. Bravo Viri. Tashë se mart sot. A. A. Bravo, jiri Të lumë Pra, ishte natural Ka mm -hmm. një përmbysje, zonjë, nësë të rinjë këtër në klujnë e mqesit është, o, oh, është olda poshtë tani, jiri, është si për zaj Aman, ma, aman, jo Ega, vanë për fund <laughs> Po e mbytë për të, qovë, po më për kafshona, po Po e për këdhelka A, Po e për këdhelka, më dham <laughs> Mir Pastaj fitojësit Një lumë në gota Tinë që Yeah, the miri, <laughs> ja, <t 'i. laughs> Ti tani ripostes artistë Mirri aty. Do të më hardin <gjen> e gjeta un po si rreth dot. Ti gjeta vëj. Sa hardi. <laughs> Mirri aty poshtë altin. Si thua? Poshtë altin. Po vao mirë ndjen. <laughs> si vëqdorat mbas kokës. Edhe kjo me duar mbas kokës nuk është para. Do vin cigaren ndezur. Sendez do të, të ndezë sot. <laughs> Këto ndieri dhe dhe ja identiteti i plan. Faleminderit. Këthe saltat. Sot do do të godansesh me. Unë mendoi ti tim me qan... se nuk ka nevojë të dëgjoj njerëz të sinj. Jo, nuk ka, nuk ka nevojë që na Shiko. Për nërë, për e dhe të na diqë as kushçi. Por ne prandaj kemi ardhur. Do të bëjmë pyetje nga aktualitetet para se të largohemi? Mhm. Mm të angazhojmë pak njerëzit në një ti jep mundësi për të fituar diçka këtu në klubin e Mqjesit. Në ceremoninë e Top of the Art zonës së trim, DJ i një francez, Martin Solvay, i cili do lua të luajë edhe muzikë do në klubin e Mqjesit sot, ka kërkuar ndjes dhe ka mbetur i shtangur nga reagimet e shumta që ka marr në Në rrjetës sociale mm -hmm. Pas si Ka është akusuar për këti që Për të qëfarë mm -hmm. 0619 27122 Kësëtria i ka kërkuar Ada Hegerbergut Që është fituesja E pare topit artë për vajza Që të bëjtë twerk Kur mërë topin Pra të tundi vithet A, si pavë. Miley Cyrus dikur Dhe që unë nuk u shpritur mirë, është konsideruar si një gjë e tillë, pra, të përgjigje kërkojmë nga ju në klubin e mjugjesit Bard Solve kërkon falje. jes. Sikur s'ke makinë njerë. E drejt. Po do ta rinovosh or pasore ti çosh më shumë lekë. Sa okay, nuk e di as pjesë. Ne se mos ta dekonspirojmë të shokun se pasaqin. Një shoku jon ja hodhi bashkisë me një orm duke t'je. <laughs> A meos ta tashë tham. Jo shumë po ikishte ikishin mbaruar megabajtët, kështu që nuk çonte dot të që të mbushte parkimin, pse kishte televizorin e zbraz. Atë telefonin e zbraz. Pra duhet mbushte njëri telefon me megabajt që t'dërgonte Shumë funksionon më, adho përkënje i këtë, mësë pa. përkënje i gabim Jo, jo, a, këtë, shumë të dhe shumë okay. <laughs> Ekshtu Mirë mëgjesit fëtë gjithve, është ora 95 minuta ju jeni me klubin e mëgjesit Në valjet e radios komëntare e KLAB FM Unë jam blendi bashmejerin me Altinin dhe me Olten Mirë mëgjesit Kishim janë gram për sotu, dha, kishim miloj për sotu, bë Kemi censura Kemi kuitin për para e tjerë e tjerë Por censura jeri Shumë e për shtjerë Sa, nuk është zhjithë Të gjitha janë zhjithër të sura nuk është zhjithë Ta t'gje Ta t'gje <laughs> Kur të këtë u takua me ushtarët parashutist Kjo pasi një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve E pra um, E pra trupat, pipi, trupat më thonë shumë Ja Trupat u jam vushur me mesaj që i thonë trupat e ushtarëve, trupat Trupet e ushtarëve ishtë vushur me te... more Më qëpar? Këti unë Sëta është gjë unë 0-69-27-22-2 0-69-27-22-2 Dhe altini ka përëmtuar që nuk do t'ja pasi ndim Dijoni dhe njëherë Me gujdes Kur të kua me ushtarët parashutist Kjo pasi një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skorebe Pra kur pipi Utakua Me ushtarët parashutist Kjo pasi një Trërërërë Me të nëndatë Po çajesh ke Pipi? Flota. Baza. Jo, jo, jo, jo. Jo. Forcat. Atëherë është numri 1-ës. Në numrin 1-ës prandaj. Ne thamë që nuk është njerëj. Ëh, popullare elti. Polzat i mirë që person ku është Flota, është numri 1-ës dhe nuk është njerëj. Po është saktë. Kur ka fituesit e fjalës mbrakosh. Okej. Jepi. Jepi. Për fjalën rrush është testi që fiton një kupë. Rrush. U zepa natyral telepar ishte rrush shatin ti the kosh ti the bosh ajo tha kosh un tha mish. mish kjo tha mish ishte rrush rrush Pero Coffee frut ishte fjala e dytë, IVA 15 IVA numri fiton 2 bileta për Nestin e Plex. Hardhi ka thën dëshira e para 040 me numrin fiton 2 bileta për Nestin e Plex. Bulmet ka thën Bleri, fiton 2 bileta për Nestin e Plex dhe Natural ka thën Adela 363 me numrin fiton 1 kupon nga Zepa Natural. Bravo qof. Bravo. Okej, çfarë duhet të mrekulluashm sot mëngjes këtu në klubin e mëngjesit? Shqipëria zonja Zotrin ka qenë pjesë e njërisë ndër listat që Tregojni se ku është më e sigurt të udhthosh. Në cilin Ndë vend? Ku është? Në... Apo vetëm në Shqipëri? Në Shqipëri. Jo, shikoj, indeksi bën çdo vit dhe përfshijn rreth uh, 162 vende mm -hmm. të ndryshme të fotos. Okej. Okay. Ku disa li stohen mirë, dhe disa li stohen keq. Dhe yemi delen në listë. Po. Okej. Okay. Ne jemi të 40 ndër 162 që konsiderohet. Jo keq. Jo keq. ë mm -hmm. uh, Shqipëria nuk është, si thua, në 25-ën e parë, por është në 40-të, e ndjekur nga Urugvaj. Ëhë. Mm -hmm. Që është një tjetër vend OK për të udhëtuar. Ka përpara Serbin, por shume që është 36-ta në listë. Kroacia është më e mira në rajonin e Ballkanit, e 19-ta në listë. Bravo. Sur. Derisa më rrezikshmja konsiderohet Kosova që me është në 125-të. Oh, në 162 vendet e listuara. Qëse çfarë marrim për bazë sa kur bëjnë këto sondazhe? Po ieri kjo bëhet nga Safe Round. Mhm. Mm ë uh, cilët kanë listuar 162 vende dhe 111 qytete indeksin e sigurisë. Faktorët uh, e rëndësishëm që ndërsisin nivelet e larta të sigurisë për shemb, janë uh, niveli arsimor? Mhm. Mm Qëshëm okay. Islanda, Danimarka, Austria janë në krye të listës. Kuptohet. E këto janë vende ku ka arsim më të lartë. Gjithashtu shihet se mirëqenia dhe pasuria lidhen drejtpërdrejt gjithashtu me sigur... sigurinë e përgjithshme e njerëzve pra. Mm -hmm. Kjo nivell... mm -hmm. që nëse kanë drejtë pa kanë mirëqenie sociale, kanë pasuri, kanë sisteme efektive, kanë drejtësi. Këto që shin pasa që njerëzit mos përplasen me njëri tjetrin. Një. Fizikisht por të zgjidhin çështat në një mënyrë më civile. Mm -hmm. Jemi në vendin e 40, zonën e Zotrin, ndër 162. Po, haj mirë. Si më ke shpjeguar. Ai shkollat e Panerva, jemi okay. <laughs> Mund të bësh gjërat. Bëhen. Gjithta bën. Po shkoj në lajmën që ashtu se në shkollë pas disa muajsh e ti më është arrestuar një shtetas. 44 vjeçar i cili është banues i fshatit Shtoi i Vjetër, Bardok Plana quhet. Po duhet të ishte na Shtoi i ri këtu që mos ta arrestonin. Ka mundsi. Por çfarë ka bër? Sipas sipas mediave që kanë tëksaktuar masën e sigurisë të arrest me burg për vepra penale, pastrim i produkteve të veprës penale, certifikimi i vulave, stampave ose formularëve dhe ndërtim pa leje. Uh, Okej, okay, fundit. Dalli këtu ky është kytia për ju, po. Si pas e timit që është bërë Ndokumentuar aktivitetet kriminalet të i shtetësi Si që, mm -hmm. që me një raporton mm -hmm. Dhe pre videsh ky kishte njësur të ndërtimin Për qëllim e përfitimit të një objekti Me ka shkate Sakate. Pa u pa isur fare me lejet që lëshojnë organet kompetente Saj, E kështë e bërë kështu Me ka një që të ljarë dhe ka Sakate. kastruar <laughs> gjëra mirë E qartë po, ar, po, po këndërtimi 069 27222 069 2722 Po kipër nësysh që Objekti Shumë katërsh Numërën e katërve të cilit përkërkojmë ne Nuk ndodhët në fshatin 7 vjetër Ndodhët në mes shkodrët Aoooooo Objekti si pas Medjave kushtonë 2 milion euro Kremi në bespak Në e si që e qërë advokja Send you like a fan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 7 dhe 10, në klubin e mgjesit, në klab FM, në një shimt i katë. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build the wall. When the crowd screams out, you're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad The only way you can know, you give it all to me comes you say Hope that you spend your days that they all add up 6 në valët e radios kombëtare klavi femun jam blenit bash me jerin me Altinin good morning dhe me Alton hello fami Alton mos më bëj ashtu atë oh, ok shë si si ndodha <laughs> në lajme për uh, ditën e dhënshme pa në një pjesë të mediave jo në të tëra ato ka qenë edhe një akuzë që i është bërë ministres uh, shëndetësisë Zonjës Manasirliu për plajgjatur me temën e sajtë të doktoraturës Ma, si ga unësi Të para disa viteve Wow Që është hedhur në Ka më shqipin në Facebook Nga Levizia për universitetin, universitetin. E cilë e ka denoncuar plajgjaturën Si pas tyre të ministrës të shëndetsis Mh, mm -hmm. uh, mh duke krahasuar atë me një punim tjetër të bërë në vitin 2008, ndërkohë që ky punim është i 2013-s në një tjetër universitet në Afrikën e Jugut, mm. në Republikën e Afrikës së Jugut nga një zotërimë, me... po më ndohem të gjej emrin këtu, por është një zotëri afrikan pra. A është zonja afrikane? Të mm -hmm. A është e vërtetë po? Faniem jo? nisi quhet. Është vërtetë që nda. Faniem nisi <laughs> o oh, pse emri si... e Jesusit kanë menduar të linçetë secilës prej punimeve që janë online që do të jasht duhet të jenë kur janë punime për master shkencor apo për doktoraturë apo mm -hmm. gjëra të kësaj natyre megjithatë zonja Manasterlio Karaguar ndai ai kusht e... duhet të them se akuza rreth doktoraturës së më nuk është një nga ato të përditshme për të cilat mjafton një reagim mohues por një akuzë që të cënon drektinitetin tim ndaj të profesorëve të mi dhe të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe ka mbajtur qendrimin se doktoratura e saj është realizuar e bazuar në rregulloren e FSHN-s, pra Fakultetit Shkencave Natyrus, Shkencave të Shkencave Natyrore të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Edhe pse për të kuptuar falsitetin e akuzës sot ajo do të mjaftonte fakti që akuzuesit i referohen vetëm 4-5 citimeve në një material shkënësor prej 96 faqesh, të shkëputuar akton nga pjesa teorike e materialit dhe jo a jo eksperimentale dhe shkënësore. E prapë se prapë, kam kërkuar verifikimin dhe analizën e profesorve të fakultetit shkënësave të natyrës. Zonja Manasteliu, ndërkoj që profesor doktor Pranvera Lazo që ka u dhequr në doktoratur, mm -hmm. ka thënë se studimi është realizuar me 6 ekspedita që kanë, piesë, kanë shkuar në landfil në sharë për të parë dikimin me sistemin ujo. Pra e kanë parë nga hap. Të gjithë, dhe ajo thotë se është një punë origjinale dhe me rezultate që kanë vlerë. Me rezultate konkrete. Pra kta i qendrojnë, kushtojë është një debat i hapur tani me disa dyshime që thonë që nëse ti ke kopjuar çoftë edhe pesë faqe, kjo vë një hië dyshimi mbi mbi gjithë vërtetësinë e bë, punën, sepse si bëhet një punë kur ashtu dhe dhe vet zonis ministra dhe Udhej se sësajnë në këtë punë uh, Profesoreshës Pramera Lazo mm -hmm. Që thonë se Punë është bërë në teren uh, Të dhënë atë jam bledë në teren Ka zhatur rrëth 5 vjetë <coughs> si studim Dhe është një punë original Përëni unë nuk ti ta bërësoj Nuk këjemi ekspert Kjo program. ka qënë në lajme Dhe ta me i bja trajtojnë njërë në anë thamendja trajectorë vetëm anën tjetër në, në, në, në si thamendja mund të lezosh se si nuk ka dhe një kështu që dali që të jem, humbtori materiale dokumente që japim të dy anëve <laughs> japim të dy anët e medaljes kjo është një historia kemi bashkuar klubin e MÇS si tani 9:23 minuta love me two times nga the doors çdo djem në këtë momentë jo jo yeah. po. jo jo po. You want my palm to change me yeah, yeah. Let me try today Let me you time girl I'm going away Let me you time girl One thought tomorrow one chance for today Let me you time I'm going away Love you one time You're nots me I love me one time You money's yeah, got weak I'll make you jump girl Last thing While you know weak I'll make you try this I've gone away Me two times. I'm too tired I'm going away Let's be Let one time day Yeah my knees got weak Let me cheat you down Last week Up to the week Let me cheat you I'm gone away Let me cheat you baby Let me try today You try and way You damn gone away Let me you try and go Want to tell you more Want just for today Në klubin e mëgjesit Love me two times Mëgjesi jeri Mëgjesi Fjallën e ketë ti Ju e dini që njerëzit animo Janë uh, gjitë kohë hosnë tel me telefon në dorë mm -hmm. Edhe kur janë mm -hmm. me miqë të ture, të të të të të drek fillojnë bëjmë vetë në foto dhe gjëratë të kse natyre mm. dhe si pas studimeve të fundit, telefoni shkakton më shumë stres uh, se gjithë dhe gjithë tjetër dhe është më të e për kur ju me ndoni që në fundia vë të lergoni për të pushuar dhe për ndryshuar rutinën të uaj të përdiqme, veçhdoni të bëni të njitën gjënë si që bëni gjithë ditës. Por, një hotel në Zvitsar, i quajtur Ibis, ka vendosur regulatë reja në lidhje me përdorimin e telefonave të gjithë njerëzit ha? që do të shkojnë dhe të pushojnë po them në këtë hotel ë uh, zgjidhja që ata kanë marrë është që kanë punësuar fotograf profesionist dhe ti uh, të heqësh dorë nga telefoni. Pra, do t'i bëjnë ata foto. Ti ke foto. një fotograf që të fotografojë. Ti do vete. të ndiqë me vete po. Ti do di këty çfarë hmm. do lloj gjëje që bën, çfarë uh, kur shkon për të ngrënë gjëra të kthen atyre dhe ti duhet ta paguash atë në fund për të gjithë shërbimin që po normal se nuk ofrohet falas, një shërbim i tillë aty. Ne do i bëjmë me celularin. Ideja është që ti të heqësh dorë nga telefoni, të shijosh uh, atë ditë pushimi që okay, ke mar dhe diku shteter kujdeset për fotot e tua dhe bukur, nëse bukur. ti do mund edhe të ti postojnë në faqen tënde po të Instagramit shikosh, apo për. Jo, mund t'i japësh ti të drejtën dhe ai zgjedh. Duke qenë se janë fotograf profesionist, ata dinë ta bëjnë mirë këtë gjë dhe zgjedhin fotot më të bukura ose në të kundërti, më të gjitha fotot që ata shkrepin dhe më dhe pas i poston kur postosh, mbaron pushimin pra. që brenda këtij hoteli. Kjo, të kjo të është funshan, dolar kushton, e mrekullueshme. 70 dollar kushtojnë. Po, fare dakord me këtë. Jo. 70 dollar kushton Shkja, që ju të paguani një njerëz që të bëvetë foto po për ju. 70 dollar bën i telefonit i ri jam më tani këtu. E para punës, pa hyr çmimit, s'është se i kesh atë por nesër. Po. Mm. Tani, më thuaj ti mos si që nga kjo, sepse ieri tha, në fillim fare që telefoni është një nga mjetet më stresuese që mm -hmm. ne mbajmë sepse na Kjo është e vërtetë. Po, edhe kur shkojmë për pushime jemi prapë në telefon njësoj siç i thonë marr për kurte hendet për ndeshim. Po. Dekanëngjërsë kanë fiksim telefonin sepse duan që të hedhin uh, foto online etj etj. Por te ky hotel, ti mm -hmm. bëka foto di kus tjetër, pra ti s'ke nevojë për telefoni hiç dorë. Mm -hmm. Ai ti bën foto ti hedh në Instagram, ti përzjet ti hed. Po. Nose ti do. Nëse ti do, pesh si mund bëj vetëm fotot edhe ti më merr më vonë kur mbaron. Dhe kur largohesh nga peri. Po, në, në versionin hoteli. që nose ti do, ti e uh he -huh. foton. Imagjinou të shajse stres. Per dikoj që hed foton në Instagram vazhdimisht vet. Tja uh hedhin të, të tjera dhe këy mos shikojnë tani se çfarë komente që kanë bër. <laughs> Kjo do të thotë se kanë legj. Ai ti i çega hedë 6 foto këtë javë s'ka parë reagimet. Është gjithë ato reagimet ti prandaj hap ha prap, prapë prapë. Shkot qa lajke ke... Shkot qa da tjertë... Nëtë t'i kemi hem fothot... Ti nuk të t'da t'ishtë... Shkot qa lajke ke... Aaaaaaah! Pushim e Aaaa! Pushi të dialosura... Amanda, shkot jse lajke ke... Mi më thuaj... Is mor fare... Ka njëshim e dëmjën pëshqind... Sa është... Mi e minumër... Õshtë... Në redit... Ja jo, për njerëzit që janë kaq të fiksuar nuk vlen negjë ti. Po një, po për njerëzit e tjerë dhe që duan ta shijojnë ato dhe të kenë dëkujtimet, fotot po them pa i postuar ato, atëherë mund të kenë edhe një kujtim të mirë bër nga dikush tjetër. Un do ta bëja ndryshe këtë hotelin, do e bëja me piktori. Ëh. Mm. Që të bëjnë portrete në vaj. Që... Po mirë me këta studenta, ku ti un. Dhe do të ishte shumë lvizur që për një vërtetë aty po trajnohet durimi. Stoi në sekondë, në sekondë, të marr pak. Pakogun te papel, pakun dalje. Ja, njëra, po ti lësh telefonin në dorë atë Ring collide. Ja, no? ja ti telefon me ti pikturoj pastaj. Faleminderit si qenë. Do thosh si që pikturat <laughs> janë me njerëz <njës> të lidhur. <laughs> Okej, okay, janë uh, realitete. Faleminderit. Ç'të duhem. Kryetare e LSI-s, Monika Kryemandi ka qenë e ftuar në emisionin e Ilir Babaramos në Report TV. Mhm. <laughs> Pohetë si quhet kjo emision? pesë <të> pyetje nga Babaramo. Nuk doon pesë. Për ty Altin, të lutem. Nuk doon në herë 6 të votosh. Nuk në besoj të në... ketë ndryshuar me kalimin e kohës. Unë kam vëshmir që ai bën më shumë se pesë pyetje, po. Nëse e, në e në përgjigjesh për titullin. Parimisht. Si ka pesë pyetje dhe nënpyetje 25. Mund të ketë 50, po në fakt vetëm 5 dalë. 77 49. Po qisësi. Ëm, Kaishon Bramonika krye mali e e ftuar dje. Më ka thënë se aktualisht opozita është duke diskutuar për dy emra që mund të ishin kandidatët e saj për uh, kryetarin e ri të Bashkisë së Tiranës. Mhm. Mm Çe do zgjidhet vitin e ardhshëm. Tani duhet të themi që kryetari i ri mund të jetë i njëjti që kemi tani, Erion Veliaj që me gjasë do të jetë kandidat. Mhm. Mm Natyrisht. Por uh, po flasim tani për dy emra që kryemali ka përmendur dje që do të gerojnë njëri për e tyre njëri për e tyre njëri për e tyre pa jo ka përmenur dy ne i duam që të dy në këtë pyetje që mund potencialisht si pansë Monika zë gjithmon të ishin në garë për balë Erion Velis për bashkin tjera për këpët tjera 0-6-19-20-7-10-22 0-6-19-20-7-10-22 0-6-19-20-7-10-22 0-6-19-20-7-10-22 kam më pas ka gruinim jese tani ka muzik sonja sotrin ka ka, ka ka muzik ç ka publicitet edhe pasaj muzik <laughs> po shumë mirë ka pra disa mesazhe nga miqtan mbështetës dhe mënyrë pasaj muzik A e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se? Jeri, në klubin e mëjesit. Gjendja shpirtërore ka lidhje të pashmangshme me ushqyerjen. Të gjithë studiosit janë të mendimit se ushimet që ne ham ndikojnë direkt në ndjenjat tona. Marrëdhënia mes ushqimit dhe humorit është e ndërlidhur nëpërmjet transmetuesve nervorë si serotonina dhe kimikatet organike si që janë dopamina dhe neropinefrina. Ushimi ka një ndikim të drejt për drejt në gjendrat hormonare në tru duke influencuar sësine për dhimit të këtyra hormoneve, por citet janë ushime që në gjallorojnë shpirtin apo ato që në prishin humorin. Gjatë tretjes, proteinash përbohen në aminoacide, transmituesit nervor që formohen me këto aminoacide në mbajnë zjuar, rrisi nivellet e energjins dhe shfrydzojnë plotësish ato. Peshku, mishit dhe shpendot rënditen si ushime me nivell të lartë proteinash, nëse nuk mërë një mjaftueshëm aminoacide, atë e rdo të prekeni nga depresioni, po ashtu edhe nga humbja e përshëndrimit, prishjeve të ekulibrave hormonale dhe shregullime të gjumit. Karbohidratet përshpejtojnë çarkullimin e gjakut dhe na ofrojnë çetësi. Studimet kanë treguar se si njerëzit që mbajnë dietë për 2 javë duke ulur nivelin e karbohidrateve, përballen me rrezikun e rritje të depresionit pas përfundimit të dietës. Ushqimet që përmbajnë karbohidrate janë buka, biskotat me krip, makaronat, fruta dhe drithërat. Studimet kanë treguar që mungesa e acidit folikë mund të shkaktoj depresion. Studimet të zgjeruara kanë provuar se pacientët që vuanin nga depresion e kishin nivellet të ullët e acidit folikë në organizëm. Një racion me spinaj që ose një gotë me lëngë portokali ka fuqin të përëndaloj depresionin. Gjendje e mërzitje së rritet kur që lizat nuk reagojnë nda insulinës, si pasoj e sheqernave dhe indyrnave të tepërta. Shkenstarët pranojnë që rezistenca nda insulinës shkakton depresion. Molla dhe rushi janë të pasuraj me fruktozë. Mie këtë rekomandojnë të keni kujdes kur konsumoni këto fruta dhe të shmangni pjet me aciditet të lartë, kosut me shqiet të ndryshme shtes, ëmbëlsirat, biskotat e thata dhe dritrat. Ata rekomandojnë konsumimin e frutave me pak fruktozë si Triptofani rritë serotoninën e njërë ndryshe si hormoni lumëturis, nda e rekomandojë të konsumoni arra, tërshër dhe djadhë që të plotësoni nevojën për triptofan. Me rritje në niveleve të hormonit të lumëturis shuhet uria, për më tepër niveli triptofanit bie i gjatë shregullimeve me gjume dhe depresione. Qokolata përmbar një substancë e cilë ndërve pronë me endorfinën. Katë të dëna shkencojë që përvojnë se qokolata ka një ndikim pozitiv në humorin e njëriut. Shqeqerit e qokolata shkakton sekretimin e serotoninës ndërko që i ndyrnat zisin sekretimin e endorfinës. Kë kombinim shkakton një fenement të një ursi i lupturia optimale e trurit. This is Club FM 100.4 Ah. Mm -hmm. Faleminderit yeri. Të lutem. Zonja Zotri, mirëmëngjes, ju të jemi mirë se keni ardhur në klubin e mëmësisë. Unë dua që ju tjua... njoftoj tani se do të kemi edhe bashkëpunimin e aroma therapy në klubin e mëmësisë, të cilët do të durojnë për këtë muaj kupona me vlerë prej 4000 lekësh për blerjen e produkteve të tyre të ndryshme. Një merrecilve do ta javim Qësot që tani? Asa bukur, dhe bët tjallë medim... për produkte mm -hmm. kozmetike naturale, autentike, yes. me vajra esenciale shqiptare. Êshtë të vërdet, Aromatherapy i kryon në të produkte kozmetike me vajrat esenciale shqiptare, si pasandartit Aromatherapy International Associate, pjesët cilës ajo është si antare, për të promovuar bukurin e shëndeshme dhe naturale, dhe kur ata thonë Aromatherapy, Your skin mendin. will love it Yes, your skin will love it <laughs> Mëndi gjenin në bulevardin Gjesh Fishta Tek palati i njënë si shalvaret Këthu në kry qytetë zonja e zotrin Aromatherapy është edhe tek aromatherapy Albania.com Një mm -hmm. fjallet të rë aromatherapy.com Por në do t'japim kupona prapërej 4 mil e kështë të rinj Tani në kryvën e mëgjesit Në mjësit, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n e to mund ti shihoni e ndjeni këtë aroma. Mhm. Mm Ëmrekullosh, më thonë që do të thon kur ti thua aroma therapy, dot terapi përmes aromave, Aromas, pam, që zgjon senset edhe ndjesitë tek njeriu. Mhm. Mm thonë që aroma e njëri është njëra nga gjërat që lidhet më fort me shëqijson. Vërtet është vërtetë? Më shumë se zërin e dikujt apo fytyrën që haron, mm -hmm. e harron, aromën e dikujt apo diçkaje, nuk e haron si asnjëherë. Mund ta mbash me. Është vërtet. Për, shumë, për një kohë shumë të gjatë. Dhe në momentin që Në dia sërish ti e di eksaktësisht se ku mm -hmm. të shkon. Kurse përfshyrën se ku e kanë pakte po ti pa, nuk e di. Si sa ku e kanë. Dites ja, bëjni pyetje. Portadon një kupon nga Aroma Therapy Sonia Nesotrin. Ne po themi se Zoti Emmanuel Macron. Po i. Ëh, uh, përmes kryeministrit francez Edward Philippe. Pritet që t'njoftojnë sot se do ta pezulloj. Rrjetin e taksës që shkaktoi protesta për dy javë në Francë mm. lidhur me karburant. Nuk do të ndodhë. Uh, Ë pritet që do të dëgohet sot nga goja e kryeministrit, pasi vendimi është marrë që dje për ta pezulluar të taksën, e cila do duhej në planin origjinal të hynte në fuqi në këtë datë. Në cilën datë? Mm -hmm. 06/29/2070/222. 06/29/2070/222 ndërkohë dy kandidaturat për kryetar bashkie po themi që janë përmendur ëh mm -hmm, është jo nuk janë zyrtar ja, ëh thjesht mm -hmm, përmendje në për emision <laughs> janë Dash Shehi dhe Ylli Manjani është saktë është Manjola fitues e dy biletave për nësin pra e Plex 132 mbaron numrin pra Monika ka thonë ndje Monika Krye Mali kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim se opozita është duke shqirtuar mânduar peshuar quajë një çadoni pra vlerësuar pleqëruar U lumtuar. M'pëlqen kjo fjalë. Se kush nga këta mund të ishte kandidati i mirë përballë Erjon Velis, mm -hmm. i cili ka thonë Krehmadi ka bërë punë shumë të mirë. Gjithashtu. Ça nga analistët politik thonë se Krehmadi po mundohet që të vër Erjon Velin kundër mm -hmm. Edi Ramës, të tërë që ishin se thonë se si kjo është mundur e mundur, hajde që je ti, por Kjo është gjitha që diskutohet në këto sferat e politikës Pra, sikur, lesë i apo është tin Ramën në gjeluzi me veliajn Dhe do të përdojë veliajn për një kriz Apo fraksion më brënda pësës Që mund të shihet pësaj si mund të si Për ta hedhur për mbjus tuchë në gjithë partin edhe pushtetin Edhe për tua marë në gjitha ha, ha, ha. Kërë e ka fëshon pësaj e frutin e lefdishëm të forës E ke përësysh një politikan apo shumë politikan, po jet politikan, mundoan që me manovrat, po themi, ligjore, sofistikimet, mm. dredhit, në një kuptim të mirë politik, ti përdorin për të arritur atë që duan, të gjithë duan të vinë në pushtetave. Po mm -hmm. normal. I forsit politikë, të cilat nuk do të vinë në pushtet, është quhet Partia e Hajvan. Po. Por uh, por mbasi i bën gjithë manovra. A uh, si e kanë shon frutin e fituar? Pra e arrin në pushtetin. Suma si si, si ja, ja, jo. si një... ta ka shoshë zotë kshot, sigur pahaj. Jo, jo, s'ka kuptim ashtu. Jo, jo. Dua sinë, dua të shëj. Tanngresh si për gojës, kshuën ta... ar. Ka vesh. Do pra do të fars ti. Po lyes gjithë. Po fare kujdes lëngun. Po <gjusë> papa. Tashish lëngun me të pëlumbën e past me të dorës tjerë. Ne pasaj atë tek xaketë. Në fund farsh se ndij gjithaqoma lëngut, pëlumbën i ka akoma çik me vaj. Vetëm kaloj gjat kravatës thëm dërën fun. Rua jep tani tre, tre herë. Ja. Ëh nesër, ëh me këto imazhe të politikani triumfues. Si ha mish të gjallë. Zona e Zotrinës do ta mbyllim për ditën e sotme. Pra, data ishte 1 janar? 1 janar është saktë. Dhe është Arkela fituese e kuponit nga aromaterapi. Bravo to lumt. Çau nga ne. Kalofshi bukur. Mjau mjau dhe hum hum. Çau çau. Këluim jese. Mbyllura për ditën e sotme, rihapemi nesër ora 7. She know what it is She missing us there It's not that left on the tail And he's getting cold She knows your arms would hold her any more She's driving with fog lights wonder darling da, da, Trying alone So tell her stranger whoo Why won't you tell her who you are? So tell her stranger who you are? Why won't you tell her who you are? A u të cera, që domneşte prin trenor Ci si durerà ce ne bate pe amândoi Ascu t'era tre domneshne lânga noi Ci si piacere ce ne baste pe amândoi Tell her stranger who